Klima erronkaren eta Elisa Berdea labelaren aurkezpen topak eta iraganen da larun batean angelun, prentsari aurkeztia izan zailo, joan den eta gehiago jakinen nahi izan dugu ortaz eta antolatzaileetan zeitugu. Pio ospital, egunon zure. Egunon, Kristof, egunon, entzule guzi erigin. Hala, eh, giristino komunitateetako kide ortodokso protestante edo katoliko guziak gomit dira. Olenik Elisa Berdea labela frantzia mailako trezna bat dela jaanik, hemen sogtzen da, non baita, eiparezkoa e, lehian, desmarcha, nondik abiatzen da? Desmarcha, ba, lehenagotik ere abiatua izan zen, ja, eh? gai hori, gai horri eh, interesatu izan da, Elisa, lehenagotik ere, baina, Molde egituratuan uratuan, eh? egiten hasi dira gauzak. Eta behar da ez dakit, eh, konbenideen hori erraitea baina behar da katolikoa baino gehiago protestantak izan dira. hau zerbait egisaz bultzatu nahi izan dutenak. Behas, konprenitu behar da urratx ekumenikoa dela. Kristau elizena artekoa. Krista artekoa, ekonominismoa hori da. Krista bohili zen arteko eh? Beraz, ortodoksoak, katolikoak eta protestanteak dira, e, urratxau e, bultzatzen dutenak eta joan den buru hilaren amaseian egintzen Parisen urraspideunen estrenaldia, ofiziala. Ja, e, lutura hori, eh, komunitate horien artean, eh, ja, garatua da. Bai, garatua da. Komunismoa haspaldiko gaia da ere, eh. E, Kristobilizen arteko hurbilketa beti eh da, eta urte guzti zereitzen da horri buruz utoitz aste bat. Beraz, hemen gauza praktikoetan ere sartzen gira, guziz praktikoak ikusiko dugu bezala eta uste dut honek ere ba beste indar bat edo alde bat emaiten, emaiten aldiola gauzari. Prejoski eh, gai konkret du eh, erten duzu horik Elizaren mesuak zentzu gehiago ere ahdezake, best, bat zuen Bai, pentsatzen dut, eh, azken, azken ean zer da kontzientzia zelana bat da, kontzientzia zelan bat, jendea ohar dadin hilara biziko eh, lehiadela eguna huetan eta biziditugun egun hauetan gertatzen ari dena. Hori da, buruan sartu behar duguna batzuek eta bestek. Bizikiren tokian eta bizigiren ingurunean eta hori behar dugu atsulu e, bultzatu eta eta indartu. Klima aldaketa, eh, patzen duzu, eh, kreazioa lan ezartzen duela, hilalabizikoa erten duzu, ez, kreazioa ez garatzen alduzu? Ba e, kreazioa, Anitzen buruan behar bada, irudi hori ontsa finkatua edo sartua da, jenko kreatzailearen irudia. Eh, hori izan zen, <gülüyor> denboran gu katisiman ikasten ginoena eta gauk ere ikasten dena. Eta beraz, uh, uste dut, hori uh, uh, jendek uh, ontza konprinditzen dutela. Eh? Uh, kreazioa diogunean, diogu biztan da, natura bera, baina nere, natura betetzen duten izaki eta gizaki guziak. Beraz, hori da, uh, hemen jokoan dena, eta hori txetxek esplikatuko du, eh, zertan den, hilara biziko leia hori gaukogu egunean. Prisheski Chech eh, Jean-Louis ipatzen duzu, Bye. zenta bizi elkartearekin quartierrekin eh, ein uh, lutura lotura uh, el quartier eranen dogu eta prisheski zergat sergat bon bici esa una daoxtako ein eh, guru menaren alde ari baita baina uh, egokiena iduritu zauzue arat uh, hen gana azkenean eh, eh, gauzak nola gertatu dira chech bela beas Jean-Louis Chaverri izan da irailaren 16an egin den estrenaldi hortara estrenaldi Eta, beraz, bizik pixka bat elizak deitu bezala ditu, eh? inarrosi bezala, gai honi, lehen bai lehen eh, lotzeko, tokiko elizak eran nahi dut. Eh? Beraz, hortik heldu da, ez da bizik asmatua, baizik eta bizik bultzatua erranginezake, tokian tokikoa. Eh? Beraz berbada bizik geroxeago ere engin, egingo zuen, behinan unek bultzatu du gauza bere ala bidean jartzera eta jendea jortara lehiatzera eta lanian jartzera. Uh -huh. Antoratuko, aipatuko ah, ditugu, eh, nola ah, izan diren topaketa horiek, eh, larun batian, seintxibritzaze lana ere badela eramaiteko, eh, galeinen dauzugu, eh, helburun nagusia beraz eh, laburbiltzeko zoin da? Helburu nagusia da jendean jendea lanian jartzea. Eta biziki konkretuki. Eta hori, e, jendeak bizi dituen errealitateen arabera. E, gaur egun, eliz egiturak baditu alderdi asko. Alderdi asko ditu, baditu pagopiak. Hori da, egitura bat. Badira mugimenduak. Badira, e, zera, e, ikastetxeak. Eta badira monastegiak. E, Azpi egitura biek denak, behar dira, hor lanean jarri, ikusteko beraiek Konkretuki nora erabiltzen dituzten beraien eraikinak, beraien lurrak, e, etxeak nola isolatuak diren, bero berogailua nora erabiltzen den, ura nora erabiltzen den, gai horiek guzia konkretuki analizatu aztertu behar dira, errealitatetik errealitatera, eta konbini da jendia lanortan jartzea hori da, helburua. Azkenean, erabaki konkretuak ere hartzeko, ikusteko zertan, hobetzen aldiren gauzak, eta gero ondotik ebaluaketak egiteko eta aski erabaki hartzeak ero ikusi behar da, nola aplikatzen den, denboran, Eta urtetik urtera, evaluak eta egingo dira eta haintzina pausoak ere emango. Label sistema bat plantan ezartzen duzu, nola, nola funtzionatzen da? Uh, label uh, sistema hori konkretukin. Label diogu ba, izen ezaguna delako, eh, eta izen hori uh, hartua izan da. Gero, hemen ez da komertzial operazio bat, bakarrik, eh? ba, ba kontzientzia lana bat, eh? eta gero, ba, label, behar bada, izen ezaguna delako, Eliza Berdea, bon, polita, eh? eta eh, hori da, ez du, ez da urruna label seinale hori, uh, atxikiko zailo, ze, Eliza edo giristinua uh, pertsona bako txari, zer irot, zer bai, ezartzen label? Hora, hori da, oai, poliki, poliki, eh? uh, aztertuko dela, eta Um, la belberba da estakit, eh, oaino nola egingo dieen gauzak, baina badakigu eh, bandesaun ba bai euskarreri kanpaina egintzenean, ba holako eh, zaugari bat edo, eh, holako sigilu bat emaiten zen, eh, jokoan sartzen den, jokoan sartzen eh, Eta berak bada holako zerbait ere da, eta hortago logoak eta ere eginak daude, eta ikusiko dugu hau praktikan nola jartzen dugu hemendik entzina. Transizio ekologikoa eta klimatikoa gaitzat hartzen dute Elizaren baitako hainbat erakunde el eta elkartek Klima erronkaren eta Eliza berdea labelaren aurkezpen topak eta iraganen da angelun elduden larun batean Peio ospitala estelaen untako gomita goizbegin Gai hori, eh, bernatzen ari gira Pio Hospital Zurekin eh, eta eh, lehinik munduan zehar, eh, erreligionen e e harteko dezberaintasunak eh, gerla bultzatzen aldu eta alderantziz lokari bat ote ditaikea eh, gai hori, eh, transizio klimatikoarena, Be, erlijonen arteko lutura iteko. Ba, dudik gabe, dudarik gabe. Eta nik erganezak edo, leku kotasun bezala, pertsona alki. Ba, zuk aipatu duzun jonden eguneko prentsaurrikoa, han jona, ba, egin dugu temploan. Nik lehenengo aldiz, lehenbiziko aldiz, hartzen dituen zangoak tenplo batean. <laughs> Eta bizike atsegin dut, hor badira protestantak, eta bizike dut jendeunekin e, mintzatzea eta kurutzatzea, eta ikusten ditugu gure arteko opiskadez berditasunak ere zen diren, baina gehiago gure urbiltasunak e, zen diren. Hor eh? komunitate berekoak, ziztenon baita, bait, geriztieno komunitateak, bai. baina berdin uh, musulmano komunitatearekin eta... Bai. Garatzen uh, ote dira, Janik, uh, Elisa berdearen baitan, gauza horiek? Hala, Hori beste pauso bat izanen da. Eh? Hor, aipatu dugu ekumenismoa, kristau Elisen arteko tasuna, eta beste pauso bada erlizioan artekoa. Eta bigarren urratz batean, ja bizik hori gogoan du, ba, islandar komunitatearekin eta ere judutar komunitatearekin harremanak sortzea, gaiberari buruz lan egiteko, behar bada beste metodo batzuekin, edo ez dago, baina dena den, ba, bi, bi urratz desberdin dira. Elisa Berdea labelak ziligoat eh, ekar dezakela errandu zu, bai, euskarari bezala, label bat ekariz. Uno gehiago zer espero duzue eh, Elisa Berdea labelarekin? Ba, hori da kontsientzian zelan lan bat dela. Hor eginen da, ba, e, ekodiagnostiko bat. Hortik abiatuko gira, gauzak guziz praktikoki eginen dira. Ekodiagnostikoak zerra nahi du? Bost arlo nagusietan, E, sailkatua da galdetegi bat. Eh, Bostarlo nagusio biek zen dira, ospakizunak eta katekesia. Adibidez, ba, ospakizunetan eta katekesian nola haipatzen da kreazioa, haipatzen da ez da haipatzen asko alaguti, ala, ala ba, hori, gauza bat. Ospakizunak eta katekesia. Katekesia, katekesia, ganei baita, katisima, ados. Gazten eta hauren uh, formakuntza, hori detzena behaz katekesiak, kati sima erakaskuntza. Biarenik eraikinak, elizak baditu, eraikinak, nola erabiliak dira. Ja, bada, bada, lan bat buruzegina uste dut Baionako barrutiak badituela, ogoi bat, eraikin, jada, pantaila fotovoltaikoekin ekipatuak, eh, ba, helburua da, hori, ba, gehiago, indartzea, bultzatzea, izolatzelanak egitea, elektrika ere nola baliatua da, ze elektrika mota? Eta zen dira, energia iturriak, hori eh? guziak aztertu, galdeketa honen bidez. Arako audit bat edo egiteko gizan. Gero besteak arglo bat izanen da, e, lur eremua mua, belizak baditu ere, lur ere muak. E, nola erabiliak dira, bioanistasuna zaintzen da, Edo, iten dira, balatze partekatuak. Horako gauzak, gauzak arras, konkretuak. Gero beste arlo bat, laugarrena, engaiamendu tokikoa eta globala. Hemen ere, komunitateak nola zaintzen du, e, bere, bere nola zaintzen du ekologia, errandez haun, orokorki, e, eguneko urratxetan, eta gero, azken azken uh, arloa bizi moldeak. Hala. Elisaren baitan e, ipar euskal leggian aipatzen e, baita e, pixkat e, egituratze hori, adibidez apezpiikuaren sustengurik eta baduzuek denen sustengurik. Bai beaz jakin behar da, eh? urgatzahau bultzatzen dutela hiru elizarakundek, jaai baita Frantziako apezpiiku ortodok zuen batzordeak. Frantziako apezpiikuen konferentziak eh? eta gero Frantziak jistahau eliz kontseiluak, eta frantziako protestant federazioak. Beraz, biztanda, eliz egitura instituzioa, ofizialki, engaiatua da urratxuntan. Bailanako apesbikoak uh, errezebitu du, txehatxe eta errezebitu ordezkalitza bat, eta esplikatu diote, beraz, uh, ordezkalitza honek esplikatu dio, zertzen, egiazki, urratxa, uta biztanda, nahi nahi ez, instituziotik pasatu behar dela, memento batean, eraikina, klurak eta instituzioaren e, jabetasunan jabe behidira. Erantzun baiko gara ez? Erantzun baiko gara. Eta aipatu duzu, eh, pixkatzea, arloa garatuko diren, aipatu diren pentsatzen dut larun bateko gitaraua hortaz egina izanen dela. Eta, dihanik, sentxibiritzazela nahi janduzu, horziren egitura parropia eta horien bidez, abar horiek baliatuz nahi duzue eh. Piskabat, mesua pasarazi? Hora, hori da. Eh? Hori da elburua. Gana beha larun bateko ekitaldiak jiru memento izanen ditu. Lehenbizikoa izanen da, <coughs> eh, erronkaren, zerbait gizaz, erronkaren aurkezpena. Eh? Zertan dago, gaur egun, eh, klima aldaketaren eh, arazoa edo gaia. Hori txetxek esplikatuko du, jiru ordu laudenez. Eh? Esplikatuko du, zer den, bizia ala hileko, eh, hilela biziko lehia hori, Eh, esplikatuko du den, eta mementokoa gauza dela, badakigu hemendik bi edo idu urtera, espalin badugu e, indak funttzeezko bat egiten osska bateta os, beste oska batetara pasaginntezkela. eta hori ezin itzulia izanen da. Eh, eta hori sekulako kalteak ikagiko ditu bez berehalako premiazko gauza da. Be hori esplikatuko dauko lehen urras batean txetxeek. Bigarren pausua izanen da... Eh, Eliza berdea labelaren aurkezpena. Hortarako jinen da, Laura Morozini, handelea, hau energia transizioa bideratzeko sortu den zerbitzuaren animatza hiletarik banda, beraz, esplikatuko daukuz, zer den zinez eh, eh, label hori, Eliza berdea label hori zer den. Eta gero, hiruaren eta mementoa izanen da, taldetan lan egitea, jendea elgarra zeratuko da, Uh, bizi dituen errealitateen arabera. Lehen txago errandotan bezala, bilduko dira parropiarrak, parropia desberdinetako jendeak, baina parropia gisa. Bilduko dira mugimenduak, eh? badira CCFD, CMR, badira mugimendu frango, nessa mugimenduak bilduko dira mugimenduetako kideak bilduko dira beren araien artean bilduko dira ere ikastegietako e, ordezkariak edo parte hartzaileak berdin monastegietakoak holaxe beraz bizi ditugun realitateen arabera elkartuko da jendea eta e, hoc grabakikoa da beraz nola pauso hau eraman tokietara tokietara proprietara monastegietara, e, ikastegietara, nola pausua beraman. Eta gero beraz, lana izanen da, diagnostika hau, betetzea, eta ikusi zertan gauden, zertan gauden, batzuek eta besteak. Eta autikaintzina aintzina, ba, urratz, konkretoak bideratzeko, engai hartzea. Aztekite, txanplu bat emaiteko, ba, biziki xinplea da, ba, emendik aintzina, ba, xera botagarriak ezera biltzea. Adibidez, eh? biziki ximplea, da, biziki xinplea da, baina praktikainiak diberda. Eta segitu, gero, eh? ebaluaketak egin, eh, urtetik urtera, ikosteko zertan giren eta zendiren eman ginen zazken pauso behiak. Justu, hor, gomitak luzatiak dira, norbeitek nahi ez ezberimad du parte hartzen, ezberimada egitura ortakoa, edo gomit gum, diren uh, egitura batetakoa etakoa. Zer, uh, uh, edo zoinek parterdezake? Bistanda, edo norek parterdezake. Obeda antzinetik izena meitea, ahalaz, eh? eliz eglizu behet bada, zera, mm, webgune bat. Puntiu horge. Bai, edo, edo biziren bidez. Biziren bidez, ere eman diteke uh, izena. Baina, bistanda, jendea poliki-poliki juntatuko da urratu Hemen, importanta abiatzea. Pidean jartzea gauza. Eta gero, ba, Beti e, irabaziz joan ez, jende gehiago eta gehiago hau zabaltzea. Justu... E... Nun, Angeluna xero nun da susen, ez pikatzeko entzuleg, eta zede, zer dutan, itzongo? Ba, boskantoinetan, jendeak uste dut zautzen duela angelun boskentonak nundien, notro damdi refuz hori ezaguna da, eh, behaz, xero da, eta goizeko behatzik eta erdietan, abiatuko da, piskala entzualdoa da jendea ube, kafe bat hartzeko denborare hartuko dugu, eta gauzak, ba, gozuan agiteko, behaz hori, laru martxoaren martxoaren amazazpian. Klima erronkaren eta Elisa Berde alabelaren aurkezpen topaketa beraz, eh? Aurkeztu daukuzu, peio hospital, milesker? Milesker zuheri, ere zebitziagatik.